Jakobsbrefið, fimmtikabli Hlustið á þið auðmenn, grátið og kveinið yfir þeim bájöndum sem yfir ykkur munu koma. Auður ykkar er orðin fúin og klæði ykkar er orðin möljetin. Gull ykkar og silfur er orðin riðbrunnið og riðið á því mun vera ykkur til vittnis og geta hold ykkar eins og eldur. Þið hafið sapnað þjársjóðum á síðustu dögum. Launin sem þið hafið haft að verkamönnunum sem slóu löndikkar, rópa og köll kortskurðarmannanna eru komin til eirna drottins hersveitanna. Þið hafið lifað í sællíf og jörðinni og í óhófi. Þið hafið alið hjört ykkar á slátrunardegi. Þið hafið sakfellt og drepið hinn rétt láta. Hann veitir ykkur ekki viðnám. Þreyið því sískinn, þanga til drottin kemur. Sjáið akurirkjumannin. Hann bíður eftir hinnum dýrmæta ávaxti jarðarinnar og þreyir eftir honum þanga til hann hefur fengið höstregn og vorregn. Verið þið einnig þólinn móð. Styrkið hjört ykkar því að drottin er í nánd. Hvartið ekki hvert yfir öðru sískinn, svo að þið verðið ekki dæmd. Dómarinn stendur fyrir dyrum. Bræður og systur takist bámennina til fyrirmyndar sem talað hafa í nafni drottins og liðið illt með þólinnmæði. Fví við teljum þá sæla sem þólgóðir hafa verið. Þið hafið hirtum þólgæði jóps og vitið hvaða lyktir drottin gerði á hugum hans. Drottin er mjög miskun og líknsamur. En umfram allt, bræður mínir og systur, svergið ekki, hvorki við heiminin, ég við jörðuna, né nokkurt annan eið. En já, ykkar sé já, nei, ykkar sé nei, svo að guðdæm ykkur ekki. Líði nokkrum illa ykkar á meðal, þá byði hann. Liggi vel á einhverjum, þá syngi hann lofsöng, síði einhver sjúkur ykkar á meðal, þá kalli hann til sín öldungasapnaðarins og þeir skulu smyrja hann með ólíu í nafni drottins og byðja fyrir honum. Trúar bænin mun gera hinn sjúka heilan og drottin mun reysa hann á fætur. Þær sindir sem hann kann að hafa dríkt verða honum fyrirgefnar. Játið því hvert fyrir öðru sindir ykkar og byðjið hvert fyrir öðru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 Er einhver meðal ykkar villist frá sannleikanum og einhver snýr honum aftur, þá viti hann að hver sem snýr sindara frá villuvegar hans mun frelsa sálu hans frá dauða og bæta fyrir fjölda sinda.